İnsan hər hansı bir yaxşı iş görmək istədikdə, bu niyyət etdikdə, ona 10 on salab yazılır. Və 700-ə qədər ondan da artıq Allah artırır. Əmələ baxır. Nə əməl edir? Ondan ta sonsuz salaba qədər Allah salı özə artırır. Kimlərdə onlar? Bu yaxşılıq edənlər. Hər kəs bar dövlətindən xərcləyə bilər. Hər kəs Xardovlətindən xərcləyə bilər. Lakin həqiqi o yaxşılıq edənlər kimlərdir? Əl-ləzinə yunfikun əmvalən fə səbiyinilləhi sümmə lə yutbiunə mə əntəku mənlən -mə və lə əzəb. O kəslər ki, etdiyi yaxşılıqlardan sonra yaxşılıq etdiyi kimsələrə nə bir minnət edər, başına qaxar, nə də bir əziyyət verər. Ki mənəm, mənim hesabıma sən ikişə olmuşam. Belə şeyləməzdir. Tutaq ki, laf, sənin hesabına kişi olur. Tutaq ki, hələ bu da yəqin deyil. Hər kəs Allahın hesabına kişi olur. Lakin, o demək deyil ki, ona əziyyət verəsən. Mən öyrətmişəm, mən olmasaydım, sən bu elm səviyyəsini gəlib çatmazdın. Bu cür əziyyət minnət etmək olmaz. Və bu cür əziyyət minnət etməyənlərin aqibəti nədir? Allah salı ayağın ardında der, Ləhum, əzruhum indi Allah yanında onları Böyük mükafatlar gözləyir Onlar nə bir qəmqüçsə Nə də bir qorxu görərlər Cənnət Lakin əxt alda əxt alda Yəni Yaxşılıqları Minnət və Əziyyət verməklə Bu çədənlərin görü naqibəti nə olur Allah talabhı buyurur ki Ya yəhvələtinə əmən Onları iman gətirən adlandırdı İman gətirənlər Ey yolcuları, amanullah, tutup külü sadakətiniz bilmən və la əhə. Ey müəllimlər, etdiyiniz yaxşılıqları minnət etməklə, hədiyyə verməklə puç etməyin. Bunların misalı kime bənzidir? Görün ki, Allah təala onları bənzədir. "Verkəlləz yünfukun mələhü ria'ən nās." O cür ki, malı yaxşılıq etdikcə, nə isə bir Allah yonda yakşılık etdik de onu riyakarlıqla edər. Özünü insanlara göstərmək. Neyse, eşittirmək hatərlə. <gülüyor> və həmsinin və ləyyə <gülüyor> umunu billəhə və liyəməl Allah'a gəmət günlərə inanmaz. Onların misalı Allah teala dir, fə mesələ keməsəli safhanin aleyhü turabın təsəbə huvə bilun fəsərəkə hulsalda Onların misalı onların misalı Oran alıfala nəyə bənzədir? Şümal başa bənzədir ki, üzərində torpaq olur. yavaş yağanda o torpağı yuyub aparır, vəzdaş yenidən ilə şümal qalır. O əməllər sanki onlara elə gəlirdi ki, savabdır, lakin o yağış yağdıqda onların torpağı yuyub apardı. Və bu əziyyət və minnəti etdikdə, həmən o savablar sanki yuyulub getdi. Heç bir savabı qalmadı.